Tvrtkom. Godina je 1385. Nakon osam dana plovidbe napoljski kralj Carlo Drački uplovio je u Censku luku. Tamo su ga dočekali plemići koji su mu ponudili krunu ugrsko hrvatskog kralja. Veliki kralj Ludovik I. Anžuvinac umro je 1382. I za sebe ostavio samog čeri. Karlovim pristalicama nije se svidjela ideja da kraljevstvom vladaju kraljice Marija, najstarijak čer pokojnog kralja, i Elizabeta, kraljeva supruga. Da stvar u njihovim očima bude gora, Marija je bila zaručena za češkog princa Žigmunda, koji je tražio ugarsku i hrvatsku krunu za sebe. Zato su ti plemići otišli u Napulj kako bi Karla, dračkog napuljskog kralja i najbližeg muškog rođaka pokojnog kralja, nagovorili da uzme hrvatsku-ugarsku krunu. Nagovaranje je uspjelo. Karlo je u Napolju ostavio suprugu i sina Ladislava i 12. gruina 1385. doplovio u senju. I senja njegove suga pristalice otpratila u Zagreb. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše u Zagrebu je Karla biskup Pavao u obilju mnogih stvari blagodarnom gostoljubivosti primjena njegovao. Zidine grada Zagreba nisu bile krunjenom gostu nepoznate. On je bio još prije 15 godina među njima kao herceg hrvatski. Sada je ovdje boravio kao izabrani kralj hrvatski, te su se oko njega u biskupovu gradu skupili velikaši i prijatelji sa svih strana hrvatskih da vijećaju i pripravljaju buduću krunitbu. Po narodu pustiše glas da je kralj Karlo Drački došao osloboditi oba kraljevstva od vlade lakoumnih žena i silovitog palatina Gorijanskog. Tim mu utriješe put u Ugarsku. Karlo je u Zagrebu bio do prosinca 1385. trebala je vremena da hrvatski velikaši predvođeni Horovatima i Lackovićima okupe vojsku koja će Karla dopratiti do Budima i osigurati mu krunu. Kada su se Karlo i njegove pristalice osjetili dovoljno jakima, krenuli su po krunu Svetog Stjepana. Nisu oni slutili da idu u osinje gnjezda. Na staru godinu 1385. ostrogonski nadbiskup Dmitar okrunio je Karla Dračkog. Kraljice Marija Elizabeta morale su se odreći prijestolja. Na polasku iz Budima prema Stolnom Biogradu, gdje su se krunili hrvatsko-ugarski kraljevi, Karla su pratile kraljice kako bi podanici vidjeli da su one drage volje pristale na Karlovo krunjenje. Nisu imale nekog izbora, pristalice njihovog suparnika bile su brojnije, one su vjerojatno znale da je Karlo Drački već jednom ubio kako bi osigurao krunu. U Napolju udavio je kraljicu Ivanu, koja je prije njega vladala Napulskim kraljevstvom i javno izložio njezino tijelo u jednoj crkvi. Ali trenutak Karlovog triumfa zapravo je bio početak njegove propasti. Vjekoslav Klajić piše. No već putem mnogi su pleminći saželjevali tužne kraljice što su poput ropkinja morale gledati slavlje svoga protivnika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 Okružen talijanskim i hrvatskim pratiteljima, proveo je u Kraljevskom dvoru u Budimu. A onda je došla kopna veljača. 7. velječe 1386. godine Elizabeta je pozvala Karla u svoje odaje kako bi raspravljali o vijestima koji su stigli od Žigmunda Luksemburškog. Sina glasovitog Karla četvrtog Češkog i Njemačkog kralja i cara Svetog Rimskog carstva, koji je bio zaručni kraljice Marije i smatrao je da kruna pripada njemu. Karlo je Elizabetine odaje došao sa svojim talijanskim dvorjenima i tjelesnom stražom. Pošto kraljica napomenu da će govoriti o državnim poslovima, otpusti on svoje italijanske dvorjanike, među njima i Kneza Alberika, dok mu se tjelesni stražari raštrkaše po hodnicima. Na jednom uđi u Nikola Gorjanski i prvi peharnik Blaž Forgač, da se tobože s kraljicom oproste. Razgovor se međutim i u njihovoj prisutnosti nastavio. Kad se u to Karlo licam okrenuo prema kraljici i odvratio doba muškarca, namigne Gorjanski Forgaču, a taj izvuče svoju topuzinu ispod kabanice i udari Karla u glavu. Ubojica se na to, mašući krvavim topuzom, progura između pridošlih pripadnika kraljeve straže i pohitak četama Gorjanskog, te ih odvede u dvorište palače. Kraljica Elizabeta pala je tobože u nesvjesticu, a Gorjanski je izletio iz dvorane da krvlju započeto dijelo završi. Karlo, međutim, ne bijaše mrtav, nego samo omavljen, osvijestiv se malko, otetura u svoje odaje. Palatin Nikola Gorjanski dao je ponovo proglasiti Mariju za ugarsku hrvatsku kraljicu, a ranjeni Karlo odvedeni u Višegrad je su čekali da umre od rana kojemu je nanio Blaž Forgač. Njegovi tamnici čekali su 17 dana, a onda im je 24. velječe dosadilo čekati. Udavili su ili otrovali čovjeka koji je nakratko bio ugarski hrvatski kralj. Karlo Drački poživio 40 godina i za sebe u Napolju ostavio je suprugu Margaretu, kćer Ivanu i sina Ladislava. Ubojstvo kralja nije bilo često u srednjem vijeku. A ni Karlove ubojice odlučile su se NATO i tako pokrenuli niz događaja koji će dovesti do prodaje Dalmacije Veneciji. Karlov sin, koji će tražiti krunu kojem je krunjen njegov otac, prodat će Dalmaciju Veneciji za 100.000 dukata. U sve to, na granica Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva doći će osmanska vojska. A nekad moćno kraljevstvo počet će nezaustavljivo propadati. Govori magister Gordan Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. To je čin koji se naravno može dogoditi. Ima i drugih primjera ubojstva, kralje ubojstva. Postoji nešto u srednjem vijeku svetost kraljeve osobe. Kralj je biti boži pomazanik. To ide dakle još židovske priče o kralju Davidu i sad so Solomonu da, sad ne idemo, da idemo u takvu dubinu. Dakle, te neke mistifikacije, to jest mistifikacije vladareve osobe. Ukoliko se ide napastik vladara to je u principu krajnja nužda s jedne strane, ugarsko plenstvo je imalo pravo pobune. To je dobilo 1222. kada je Andrija II. potpisao onu zlatnu bulu kojim je dao pravo, pravo pobune ugarskom plenstvu ukoliko on ne bi poštivao odredbe te bule, a u principu ukoliko ne bi bio dobar vladar. U ovoj situaciji to se nije dogodilo. Karol Drački nije ni mogu pokazati koliko je dobar ili loš vladar. On je vladao svega dva mjeseca kad, na, na, nakon čega su ga umorili. Ubiti vladarevu osobu, osim toga, izuzetno teško. Postoji kralje Niz institu, institucije i, i uopćenito čovjek mora biti vrlo, vrlo uh, blizak čitavom dvoru da bi mogao pristupiti vladarevoj osobi i doći u mogućnost da ga ubije. Osim, naravno, u otvorenoj biti, ali i tada je prilično teško ubiti osobu vladara. Uh, ovdje se dogodilo da je sam Palatin, osoba prva do kralja, bio biti uh, privrženik kraljica. I on je pustio tog Blaža Forgača da dođe u blizinu kraljeve osobe i da izvrši ubojstvo. Dakle, u svakom slučaju, ubiti kralja je izuzetno teško u situaciji kada kraljevstvo normalno funkcionira. No, ukoliko postoji izdajica, naravno osoba kralja je ranjiva kao i svaka druga osoba, ali to znači u principu izraz krajnje nušte. Kraljice Marije Elizabeta i ostali uratnici nisu dugo uživali u svojoj pobjedi. U ljeto 1386. godine kraljice su otišle u posjet Nikoli Gorijanskom u Gorjane, nedaleko od Djakova. Tamo su ih sačekali Karlovi ljudi. Nikoli Gorijanskom i Blažu Forgaču odrubljene su glave, a kraljice su odvedene u zatočeništvu u grad kod Zadra. I tada je na scenu stupio Žigmund ili Sigismund luksemburški Žigmundov suvremenik Enea Silvio Picolomini, kasniji Papa Pio II. ovako je opisao tog čovjeka.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 cara Svetog Rimskog carstva, Njemačkog i Češkog kralja. Karlo je bio jedan od velikih vladara srednjeg vijeka. U Pragu utemeljuje je prvo srednje evropsko sveučilište koje je imalo ista prava i slobode kao i ono Pariško i Bolonsko. Njegov je Prag bio središte umjetničkog i znanstvenog života. Karlo je kroz diplomaciju dobio više nego što su drugi vladari dobili nizom krvavih ratova. Ženitbom, kupnjom i nasljedstvom proširio je svoju vlast po cijeloj Europi i dobio sjajnu krunu Svetog Rimskog cara. Ali Žigmund je bio mlađi sin Karla IV. i od moćnog oca dobio je samo titulu Brandeburškog Margrofa. Ipak Žigmundu se put do krune otvorio kada ga je otac zaručio za Mariju, čerku Ugarsko-Hrvatskog kralja Ludovika. Žigmund je primorao Ugarsko-Hrvatski dvor da ga vjenča s kraljicom Marijom i onda se vratio u Češku. Tada je saznao da su kraljice napadnute kod Gorijana i da je njegova supruga zatočena. Žigmund se vratio u Ugarsku, u studenom 1386. dobio je naslov gospodara i tutora Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Kasnije je još dobio titulu kapetana i dobio je zadaću da slada otpor protiv dvora i da oslobodi kraljice Mariju i Elizabetu. A 31. ožujka 1387. Žigmunda je u Stolnom Biogradu dio Ugarskih velikaša okrunio za kralja. Žigmund nije namjeravao dopustiti da mu netko otme to kraljevstvo. Problem je bio samo u tome što je za Žigmunda to kraljevstvo bilo samo jedna stepenica na putu do puno veće nagrade, do krune koju je nosio njegov otac. Jednostavno njemu nije bila sigurna češka kruna. Dakle, on je mlađi češki princ i mogao je brakom dakle, osigurati si krunu ugarskom Ugrskom kraljestvu. On je bio izuzetno často hlepna osoba. Recimo, sovjetska historiografija ga je nazivala ispičuturom, badavadžijom, barabom. A, a, koliko god sa to danas može smiješno i nakaradno zvučit, ali on je stvarno bio čovjek koji je živio punim plućima zapisi. Zapisi s njegova dvora a, u Pragu a, pokazuju da je to su bile zabave, široke ruke plaćane, dvorske lude, hrpe žena, ples, hrana, dakle, čudo stvari. Žigmund, u trenutku kada se pojavljuje, on je dakle Češki princ, koji ima veliki plan, ali ta, taj plan još nikom nije bio razvijedan i vidljiv. Preko Ugrskog kraljestva on je stekao dakle jednu poziciju, koju je dakle, žestoko htio braniti, međutim, zbog tog puno većih zaloga, to je dakle kruna, carska kruna, jednostavno on se našao našao opoziciji da je morao na više frontova se sukobljavati i dokazivati. Jedan od razloga zašto je otišao recimo 1396. u bitku kod Nikopolja jest to dokazivanje u prototurskim borbama da stekne veću slavu, veći utjecaj unutar uh, Svjetog Njimskog carstva Njemačkoj narodnosti da bi, uh, da bi dakle, mogao biti što bolji kandidat za carsku krunu. Jednako tako iz tog razloga će se uplisti u uh, husitske ratove na strani dakle, crkve, biti jedan od medijatora na, na crkvenim koncilijima kada će se raspravljati o tim stvarima. Dakle, uh, svoj interes je prošire na krpu polja s ciljem da sam sebe afirmira dakle kao najbolji izbor za, za najbolji izbor za cars za carsku osobu. Početkom travnja 1387. žigmund je pobunjenike nazvao neprijateljima krune. Onda je krenuo u napad na njih ali da bi ih mogao napasti, Žigmund je trebao saveznike u Dalmaciji i dobio ih je. Jedan od saveznika bio je krčki knjez Ivan Frankapan. Drugi saveznik bila je Venecija, koja koristila svaku priliku da bi se vratila u Dalmaciju. Žigmund je s novim saveznicima krenuo na pobunjenike i pobjedio ih. Oslobodio je kraljicu Mariju iz zatočeništa. Njezina majka Elizabeta ubijena je početkom 1387. Do ljeta te godine Žigmund je zavladao Hrvatskom i Dalmacijom. Ali tada je u Dalmaciji dobio novog suparnika. U taj opći metež uključila se još jedna sila. Bosna kralja tvrtka prvog. U tih pet godina nisu stradale samo okrunjene glave i velikaši. Borba za ugarsko-hrvatsko prijestolje i za zemlja koje pripadaju kruni Svetog Stjepana odnosila je živote i običnih ljudi, podanika, seljaka i građana. Od jeseni 1387. tvrtukova vojska počela je pustošiti zaleđa Zadra i Splita. U lipnju 1388. Spličani su odabrali svog sugrađana Nikulu kako bi otišao na Žigmundov dvor i obavijestio kralja o stradanju građana. Petroslav Klaič piše. imao u ime Splićana govoriti kralju i kraljici i to napose. više tri godine tako je imao besjediti kralju poslanik Splićana. kralja bosanskog. A već godina trpimo progone Ti su nas dušmani, naši, uznemiravali. ove godine nas zajedničkim silama, progone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 Uvijek stojimo u oružju, noću ne spavamo, nemamo mirna dana. Evo, situacija je čak toliko absurdna da, recimo, baš uh, primjer Splita i uh, tvrtkovi napadi na Split i Trogir. Uh, Split i Trogir u tom trenutku, naravno, oni žele zadržati, imaju u svijesti Ugarskog hrvatskog vladara kao zaštitnika. Prije svega tu je slika Ludovika koji je, u principu, osigurao svima njima prosperitet, dakle, tih 50 godina prisutnosti Ugarskog vladara na, na, tim, na tim prostorima. Integri, dakle, integrirane Dalmacije sa svojim e, s zaleđem i u trenutku kada tvrtko ih napada i Split i a, Trogir šalju deputacije, da pa čak to, najavlju tvrtku da će slati deputacije Ugarskom Ugrsko, kralju, Zigismundu, i opisuju kako im se stoka ubija, kako, kako, kako im se pale, dakle, polja u, u zaleđu, kako, kako dakle, fizički ih maltretira bosanska vojska. I sve to, dakle, na neki način, iako je Zigismund obećao pomoć, ta pomoć nikad nije došla. Da pa će tvrtko, a, tvrtko, a, tvrtko njima kaže, evo, ja vam dajem, vi mi recite, Dokad ćete mi se predat? Ja vas, evo ga, vi ste sad poslali deputaciju Zigismundu, toliko je uvjeren da Zigismund neće napasti. Jedan od razloga tome je činjenica da je tvrtko vrlo dobro svjesan u što je ušo i zašto to traži i gdje je koliko je Zigmund mo moguće uopće da, mu, da pomogne. Jer bosanski vladar i dio bosanskog plemstva u principu podupire protodvorski pokret i sjesni su koliko je Žigmund u stvari može to jest ne može vojsku podići i stvarno se pojaviti dakle na, na istočnoj adrijskoj obali Bosanski kralj Stjepan Tvrtko 1390. godine ovladao je Dalmacijom i proglasio se kraljem i gospodarom hrvatske Dalmacije. Ali u veljači ili ožujku 1391. Tvrtko je umro. Njegov nasljednik Stjepan Dabiša nije bio dovoljno jak da se nosi s Žigmundom. Godine 1394. Žigmund je provalio u Bosnu i kod Dobora porazio pobunjeničke vođe. Kad je Žigmund osvojio grad Dobor, dao ga je zapaliti kako više nikada ne bi bio sklonište pobunjenicima. Kod Dobora, Ugarsko-Hrvatski kralj zarobio je i mnoge vođe pobunjenika. I s njima se krvavo obračunao. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše... Slavodobitno vraća se sada Sigismundu Ugarsku, vodeći sa sobom braću Horvata i mnogo drugih sužnjava da im se strašno osveti. Nemogavši dočekati ni grada Budima, nego dada Ivana Horvata skončati još usput u gradu Pečuhu. Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju Zarep te ga dadoše povlačiti po ulicama grada Pečuha.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 Tijela pobunjenika Žigmund je dao sahraniti u crkvi u pregrađu Budima. Kasnije Žigmund dao pogubiti i 32. žrtvu. Jekoslav Klajić piše Kad je kralj okružen od svojih dvorjanika uživa gledajući to krvoproliče, dođe redna na Stjepana Konta. Taj najprije ogleda sigurnim okom mač krvnikov, a onda reče Mnogo sam puta gledao smrti u lice, te se ne bojim ni sada. Junačka i dužna smrt Kontova dirnu njegovog mladog mačonošu Čovka, te navali plakati i naricati za svojim gospodarom. Kato to Sigismond vidje, stade tješiti mladog momka. Ne proljevaj su za mu, prestani plakati. Eto, ja ću biti tvoj gospodar, a mogu ti mnogo više darovati nego onaj koji je izgubio glavu. Ali ogorčeni momak odgovori ubojici svoga gospodara, ja tebe, bohemska svinjo, neću nikada služiti. Krvnici pograbiše momka, te on bijaše 32. koji je izgubio glavu. Zagrebački biskup Pavo Horvat, jedini od vođa pobune, ostao na životu. Žigmund nije htio ubiti biskupa. Činilo se da je Žigmund pobjedio u borbi za prijestolje. Pobunjeni plemići bili su mrtvi, kralj Tvrtko, njegov moćni suparnik, također i bio mrtav. A njegovi slabi nasljednici vratili su Žigmundu i titulu kralja Hrvatske i Dalmacije. Doduše 1395. u 25. godini života umala je Žigmundova supruga, kraljica Marija. Vijest je Žigmund primio u Laškoj gdje se borio protiv Turaka. Činilo se ipak da je Žigmund konačno uništio svoje neprijatelje i zavladao kraljivstvu. Ali u Bosni je ostao jedan moćni plemić koji će još godinama Žigmundu praviti problema. U tom trenutku će se, bez obzira dakle, što će bosanski vladar prestati biti dakle, fizička, fizička potpora protivorskom pokretu, ispravat će dakle, u, u toj čitoj priči jedna nova figura. On je u biti kao nekakav kingmaker. U toj priči Hrvoje Vuči Hrvatinić kao jedan velikaš, gospodar donjih kraja, toliko moćan da je moćni čak i od samog bosanskog vladara. I oko njegove osobe će se, dakle, čitava priča protodvorskog pokreta u toj zadnjoj fazi upravo oko njega će se vrtiti bez obzira što će krajnji eksponenti biti Stjepan Lacković i još neki hrvatski velikaši, glavna osoba čitave te priče biti će Hrvojević Hrvatinić i tek kada će se Zigismund, dakle, sklopiti mir sa Hrvatinićem Tek tada će u principu uh, i zavladati uh, punim prostorom Ugorskog hrvatskog krajstva, naravno, ali tad već bez Dalmacije, jer Dalmacija će biti u principu zauvijek izgubljena za Ugorskog hrvatskog vladara. U ožliku 1354. godine u potresu razrušene su zidine Galipolja, grada koji se smjestuje na uskom poluotoku gdje se Dardaneli otvaraju u Mramorno more. Taj su događaj iskoristili turski plaćenici koji su građanskom ratu koji je potresao Bizansko carstvo ratovali za cara Ivana Kantakuzana. Plaćenici su po zapovjedi Sultana Sulejmana zauzeli i ponovo otvrdili grad koji se nazivao ključem carigrada i cijele Europe.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 Od Srba su bili Lazar, srpski kralj, Vuk Branković i Vlatko Vuković Vojvoda. I bi velika pogibija i turska i srpska. I malko ih se vratilo natrag. Car Murat ubijen BNB, a i srpski kralj. Pobjede nisu dobili ni Turci ni Srbi jer je bila velika pogibija. Boj je bio na Kosovu polju.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 koji je kao bjegunac od Žigmunda živio na Tvrtkovu dvoru. Ivan Horvat okupio je malu četu križara i s njom otišao na Kosovo polje. Iako se neposredno nakon bitke činilo da je ona završila nerješeno, bitka na Kosovu u polju bila je strateški važna pobjeda Turske vojske. Nakon te bitke ta je vojska nastavila prodor na Balkanski polotok. Godine 1394. Žigmund je pregovarao o podizanju vojske protiv Turaka. Pregovori nisu išli lako, iako Slav Klajić piše... U to ime pregovarao je još godine 1394. s mlecima kojima sa općio da je odlučio u mjesecu svibnju sljedeće godine podići silnu vojsku i poći na Turke na štetu i zator njihov, pa ih je stoga zamolio za pomoć. Mlečani mu šestoga rujna 1394. zaželješe najbolji uspjeh, a glede pomoći očitovaše da su gotovi činiti ono što bi se časno i razborito moglo od njih učiniti. Ne uzdajući se mnogo umletke koji su vas da radili samo u svoju korist, te se nisu kratili s Turcima bratimiti. Posla Sigismund na početku godine posebno poslanstvo u zapadnu Europu, posebno u Italiju i Francusku da traži pomoć. Žigmund kojemu je pobjeda na Turcima mogla donijeti golemu slavu koja bi mu samo pomogla u njegovoj borbi za krunu Svetog Rimskog cara, sa svojem je vojskom već pomagao Vlaškog bojvodu u borbi s turskom vojskom. A 1396. Žigmund je odlučio povesti Veliku vojsku na Turke. I tako je došlo do glasovite bitke kod Nikopolja. Nikopolja je u biti treća točka i u principu točka s kojom su uh, Turci, Osmanlije, definitivno ono, rekli mi ostajemo na europskom kontinentu. Koliko dugo, to, se, to je tek povest kasnije pokazala. Ali uh, Nikopolja je u principu bio zadnji organizirani pokušaj zapadno-evropskih vitezova da nešto se učini. Kosovo je bio, uh, Marica je bio Prvi veliki poraz koji niko nije uopće, dakle, na, na dakle, tom balkanskom prostoru, nije shvatio kolika, kolika je značaj, koji je problem, koji je problem e, sa Turcima i Osmanima, da oni nisu jedna prolazna, prolazna vojska kao što su to bili tateri u 13. stoljeću. U doba marice to niko nije shvatio. U doba, dakle, kad je došlo Kosovo nekih 20. godina, to je 19. godina kasnije, postalo je to jasnije. To se vidi vrlo jasno, zato što osim rasutog srpskog plenstva, i bosanski vladar tvrtko šalje svoje trupe i postaje tu jasno da Osmanlije nisu baš tako jako bezopasne, međutim desilo se što se desilo. Nikopolje, kad je došlo do Nikopolja 1396. postalo je jasno da Osmanlije jesu opasnost. Međutim, europa je unutar sebe rastrezana. Stogodišnji rat traje, na, dakle, na samom zapadnom kraju, dakle, između Francuske i Engleske. Zigismund je zainteresiran za tisuću stvari. Turci mu tu samo u principu, ta priča sa, sa, sa Nikopoljem, mu samo služi kao Ukoliko bude pobjeda, njegova slava raste i on ima veće šanse da postane car. I čitav taj nikopoljski poraz je u biti rezultat jednog stihijskog okupljanja te, te zapadnoj europske vojske. Žigmund je uspio okupiti vojsku vrijednu poštovanje.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 Naravno, u vojsci je bilo i hrvatskih plemića i vojnika. Uz hrvatsko-dalmatinskog bana i druge plemiće, vojsci je pristupilo i puno građane iz hrvatskih i dalmatinskih gradova. I ta je sjajna vojska doživjela težak poraz od turske vojske. Jedna logika ratovanja zapadnog evropskog viteza je sasvim različita, kao što se na Nikopolju pokazalo, različita od logike ratovanja osmarskog ratnika. To naravno proističe i apsolutno drugačije logike i države, drugačije filozofije života. Niko polje bio strašan poraz. Francuski vitezovi koji su poveli dakle, bitku, u principu nasrnuli su na janjičare koji su i samo dočekali kopljima i sasjekli Nakon toga koliki je kaos za vlada u principu pokazuje to da dva, tri, ne, četiri mjeseca. Uopće se nije znalo, znalo se da se dogodio poraz. Ali ko je preživio no toj bici, nije se znalo. To je otvorilo novu mogućnost protodvorskom pokretu, budući da se smatralo, za 14. se nije znalo za Žigmuda, da li živ, da, da li je mrtav, što je s njim on je jedva živu glavu uspio izvući tako što je, što je pobjegao put Konstantinopola i onda se uspio prebaciti nekako do istočnijarske obole Dubrovnika pa onda dakle kasnije, kasnije se uspio 1397. tisuća tristo devedeset vratiti u samo kraljevstvo ali to samo pokazuje dakle koliko to Niko polje je u biti ostavilo bolan res u svijesti Evropljena, ali nedovoljno bolan jer u principu nakon toga nije nikakva alijansa stvorena, nikakav savez da bi se spriječio dalji prodaturaka. Nakon Nikopolja Turcima je u principu taj prostor Ugarskog kraljestva ostao otvoren, a ostalo im je otvoren put i prema Balkanu i samo dakle samo a kaos koji je nastao dakle u Srednjo europskim kraljevstvima samo je pospješio čitavu, čitavu priču. Nakon poraza kod Nikopolja, nitko nije znao što se dogodilo s Žigmundom. U toj bici poginulo oko 12 tisuća Žigmundovih vojnika i vitezova. Još ih je toliko zarobljeno. I turska vojska imala je teške gubitke. Zbog tih gubitaka za osvetu Sultan Bajazid dao pogubiti oko 3000 tisuća zarobljenika. neke je ostavio na životu kako bi za njih tražio odkupninu. Za te će ljude dobiti oko 200 tisuća dukata. U svom tom kaosu nekoliko mjeseci nitko nije znao što se dogodilo s kraljem. Upravo će ti Turci, dakle nakon niko polja po malo pomalo infletrirati se na prostorima na prostorima Balkana i pojavljivače se u principu kao vro, vro zanimljivo kao nanička vojska u tim sukobima koji su izbijali dakle između protu, dakle pripadnika protodorskog pokreta Žigmundovih zastupnika pa će čak glavni uzročnik turske prisutnosti i vjeratno onaj crv koji je, koji je uzrokovao da, da, da dođe do onog Bosna Šaptom pade uprosto će postati Hrvoje Vučić Hrvatinić jer u odlučnoj bici između između dakle između Zigismunda i Hrvat Vučića Hrvatinića a, 1415 godine strani Hrvoje Vučić Hrvatinića pla, turci pla, kao plaćenici će se pojaviti Hrvatinić će dobiti bitku međutim Turci se nakon toga više nikad neće maknuti iz Bosne. Oni neće fizički vladati Bosnu, ali će biti stalno prisutni tamo. A, to je bila cijena koju je Hrvatnić morao platiti. Nakon toga on je, on je postao svjesan da proti da nema smisla ratovati i definitivno se po drugi put, ali ta, sada definitivno, pomirio sa Žigmundom, no Turci će tu ostati definitivno i onda će 1463. doći do pada Bosne uslijed činjenice da bosanski vladar više neće htjeti biti tributar osmanskog vladara. Činilo se da Žigmund ima devet života. Ne samo što se kod Nikopolja uspio spasiti, već je po povratku odlučio ponovo uspostaviti red među svojim velikašima. I tako je došlo do takozvanog krvavog sabora u Križavcima. 27. velječe 1397. Žigmund je na sabor pozvao plemiće kako bi smirio stanje u kraljevstvu. Na sabor je došao i Stjepan Lacković, vođa Žigmundovih protivnika. Kralj sabor završio tako što su njegovi ljudi potegnuli mačeve i ubili Stjepana Lackovića i njegovog sinovca Andriju. Činilo se da je takozvanim krvavim saborom Žigmund osigurao Ugrsko-Hrvatsko kraljost. Ali godinu dana nakon sabora protiv kralja ponovo se pobunio moćni Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Uz to Žigmund je bio zauzet i drugim poslovima, borio se i mirio sa svojim bratom s kojim se natjecao za krunu Češke i Njemačke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 Kraljevi ljubimci, plemići poput Celskih grofova gorjanskog i Ščibora, nisu se usudili opreti pobunjenicima, već su im se pridružili. Vjekoslav Klajić ovako piše o tom prevratu. Ogorčeni velikaši i plemići pozvaše kralja predase, te ga saletješe spočitavajući mu njegova bezakonja, nasilje i pustolovine. Neki od njih htje doše ga sasjeći, te bi Sigismund, kako kaže Ivan Turčanski, bio poginuo kao ono nekad Julije Cezar u Rimskom senatu. Ali ljubimci kraljevi izradiše da su ga poštedjeli. Proglasiše ga zarobljenim, te ga dadoše odvesti u sužanstvo utvrdi Višegrad. Na to nastade opća hajka na tuđince. Nijemce, Čehe, Poljake, Italijane. Oni bijahu orobljeni, te iz zemlje protjerani. Oj, žalosti, piše nepoznati pisac u jednom pismu, preblagi gospodin naš kralj Ugarski, od nevjernih je ugrina za to što je goste i strance u državi štitio zarobljen, ali je, hvala Bogu, neozdjeđen na tijelu zatvorenu gradu Višegradu. Kraljevstvom je privremeno vladala skupina poboljenika na čelu s Palatinom Detrikom Bubekom I postavilo se pitanje tko će umjesto Žigmunda vladati ugarsko hrvatskim kraljevstvom. I e, opet su se plemići podijelili. Jedni su predlagali da se kruna svetog Stjepana da poljskom kralju Vladislavu Jagelu, koji je preko svoje pokojne supruge Jedvige, koja je bila kćer Ludovika I. Anžuvinca, imao kakvo takvo pravo na tu krunu drugi su pak htjeli da na prijestolje dođe sin nesretnog Karla Dračkog. I tako se Ladislav Napulski približio Kruni, zbog koje je njegov otac izgubio glavu. Žigmund je, dakle, prije, prije svega prije Nikopolja uspio djelomično potisnuti taj protodvorski pokret i oni su se povukli u Bosnu. To je bio prvi, dakle, prvi, prvi korak. Međutim, niko je otvorilo novu mogućnost. 1390. godine Ladislav je postao zakonski vladar, zakonski vladar napulja. Logično, ako je nestalo ugarskog vladara Zigismunda, otvara se prazan prostor, jer Zigismund nema zakonskih nasljenjika kao što ni Ludovik, a nije imao. A jedini koji kralj koji je prije Zigismunda ostavio muškog potomka je ubijeni Karol Drački, a Ladislav Napojske je njegov sin. I logično da su upravo unutar te, dakle unutar te anžuvinske loze, upravo po toj nasljednoj liniji, preživjeli pripadnici protodorskog pokreta, potražili, potražili upravo tamo svog vladara. Kreće se u Napulj, objasnimo se situacija, Ladislav Napulski naravno prihvaća to. On se tek 1403. pojavljuje, kruni ga se, međutim, ni nakon toga on neće poći put Budima da pokuša stvarno ostvariti svoj legitimitet kao, kao vladara. Stvarno se kruniti u Stolnom Biogradu sa krunom Svetog Stjepana od strane Ostrogoskog nadbiskupa on jednostavno nije bio siguran u tu stečevinu. Više nevoljko se pojavio, čim se je krunio, vratio se u Napojsko kraljestvo, ostaviši upravu Hrvovučiću, Hrvatiniću, kao dakle svom glavnom zastupniku na ovim prostor. Vladislav u Napuljskom mnogi su pomogli da dođe do Ugarsko-Hrvatske krune. Vojvoda Hrvoje bukčić Hrvatinić bio je njegov moćni saveznik. Pored hrvatskih plamića, na svoje strani Ladislav imao i Ugarske, poput vojvode Aldemariska. Bio je tu i papa Bonifacije IX. Jekoslav Klajić piše. Papa Bonifacije IX. rodom Napuljac bio je Ladislavu već od djetinjstva otac i majka. Kad je ono Ladislav nakon tužne smrti svoga oca kao dječak od deset godina čamio u gajeti u smrtnom strahu od silnih neprijatelja svojih, proklet još po ocu svom od rimskog pape i ostavljen od svega svijeta, ustade za njega Bonifacije IX, skine s njega prokletstvo, dade mu svoj blagoslov pa mu tako osigura kraljevstvo Napuljsko. A sada pregnuta isti papa svim sredstvima kojima je raspolagao kao poglavar zapadnog kršćanstva da mu pribavi Ugarsku i Hrvatsku. Svi prelati tih kraljevstava moraju stati uz papu za Ladislava. Ako se koji usprotivi, papa će ga skinuti iz časti njegove. Ladislav je imao još jednog moćnog saveznika. Bila je to Venecija. Ladislav bez njezinog dopuštenja nije mogao preploviti Jadran i doći u Dalmaciju. Zato je savezništvo Ladislav morao i nešto platiti. Ustupio je Veneciji strateški važan otok Krv, kojeg je Venecija otala na Apulskom kraljevstvu 1387. godine. S tako moćnim saveznicima Ladislav je 1403. godine doplovio u Zadar i tamo se okrunio za Ugrsko-Hrvatsko kralja. Ladislav se nije dugo zadržao u svom novom kraljevstvu. Neuništivi Žigmund ponovo se vratio u Ugarsku, a novi je kralj nakon tri mjeseca otputovao iz Zadra. Svoje saveznike dobro nagradio. Vojvoda Hrvoje dobio je na upravljanje otoke Brač, Hvari Korčulu, još je dobio titulu Hercega Splickog. A što je Ladislav mogao učiniti sa svojim novim kraljevstvom? Njime, pored moćnog Žigmunda, nije mogao vladati. Ali, mogao je prodati barem jedan njegov dio. I to jednoj jako zainteresiranoj strani. Nakon krujnja ladisla da Apolskog se u principu našla, našla zbunjena, ali ona je stalno tu prisutna. U tim povremenim sukobima stupa u principu malo na stranu Ladislava, malo na stranu, malo na stranu uh, Žigmunda. Sa razvojem te borbe, budući da je da je 408 uh, po prvi put se išao pomiriti sa Žigmundom, uh, razlog tome je naravno bila činjenica što Ladislav apsolutno nije bio siguran u svoju vladavinu na tom, na tom području. Početkom 408. Ladislav je pokušao, počeo je pregovarati oko prodaje Dalmacije sa Venecijom. Naravno, ta vijest je procurila i to je bio razlog što se protidvorski pokret polako počeo, polako se počeo raspadati. Hrvojuć Hrvatnić je pokušao se pomiriti, naravno, taj mir je nešto kasnije, kasnije pukao zbog Žigmundovih pretenzija da zavlada uistinu i uh, Bosanskim kraljevstvom što opet se nije, nije se u potpunosti ostvarilo. Dakle, došlo do dodatnih zapleta, a Venecija u čitoj toj priči samo je čekala, čekala šansu da neko od vladara odustane u toj čitavoj priči, dakle u borbi za Krunu podustane od Dalmaciji. Prvi koji je to učinio bio je Vladislav uh, koji uistinu uh, nije, nije, nije dovoljno truda uložio da bi, da bi se pokušao nametnuti kao Vladar a onda je poku, na kraju odlučio unovčiti ono što ima i to je unovčio, dakle, prvo je cijena koju, koju on traži je bila 300.000 dukata, dukata, međutim, kako se opseg njegove vlasti smanjivao, onda je to se svelo na kraju na 100.000 dukata i on je prodao, dakle, svoja sva kraljevska prava, koja realno čak i nije imao i gradove kojima je fizički mogao vladati, koji su priznavali njegovu vlast, a to su bili uh, uh, Zadar i Pag, prodao je Venecije. Venecija je samo to čekala i nakon toga je samo krenula širiti svoju vlast. Po prvi put je imala papir s kojim je nakon toga krenula po svim roski dvorima dokazivati legitimitet svoje vlasti u Dalmaciji. Navodno se već 1403. odmah nakon krunitbe pročula vijest da Ladislav namjerava prodati Dalmaciju. Vjekoslav Klajić piše.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 ali Republika nije namjeravala pristati na tu cijenu. I tada je počelo pogađanje. Vjekoslav Klajić piše. O tim prijedlozima ne htjedoše mleci ni da čuju. Dalmacije je opustošena ratom, pa nema gotovo nikakvih dohodaka. Kad bi je mleci primili, stekli bi neprijatelja, te bi nadvojbeno imali golemih troškova da je obrane i održe. Uza sve to, spremni su oni da ugode kralju, otkupiti od njega čitavu Dalmaciju i Hrvatsku koliko je drži, ali ne za tisuća dukata, jer je to cijena pregolema, nego za 100 tisuća dukata, koje ćemo isplatiti u četiri obroka. Prvi obrok platit će mjesec dana nakon predaje čitave zemlje, a ostale obroke u četiri godine. Vladislav Izaslanik onda je zatražio 200 tisuća dukata za Dalmaciju. Venecijanci su to odbili. Zatim je zatražio 150 tisuća, i tu je ponudu Venecija odbila. Na kraju je novi Ladislavu i početkom mjeseca srpnja 1409. pristao na ponudu Venecije. Kralj je pristao na cijenu od 100 tisuća zlatnih dukata, od kojih bi se 40 tisuća isplatilo za 40 dana od predaje Zadra, a ostatak bi se platio u dvije godine. Konačan ugovor o prodaji utanačen je i potpisan u Veneciji, u crkvi Svetog Silvestra, na dan 9. srpnja 1409. U ispravi o prodaji je pisalo da je Ladislav to učinio za dobrostanje Republike i za dobrostanje, upravu i obranu rečenog kraljevstva svoga Dalmacije. Mletačka Republika nije marila je li Ladislav zakonit nasljednik Dalmacije ili nije. Platila je pravo i to je pravo namjeravala iskoristiti. U sljedećih nekoliko godina, jedan po jedan grad i otok u Dalmaciji potpadali su što milom što silom pod mletačku vlastu. Do kraja 1409. Venecija je potom zavladala cijelom istočnom obalom jadrana pa Venecija se od trenutka kada je izgubila vlast 1458. Iz do u tih 50 godina pomalo se polako počela transformirati u nešto drugo. Nije više bila dakle, u principu aristokratska republika ona je polako po svojom ustroju postojala nešto kao rano moderna država. Njen sustav zakonodavstva, uprave, načina uprave kako se upravlja svojim dominijom, postoje puno centraliziraniji, više se to nije radilo o osobnom, dakle u principu, o stavu nasprem svakog od tih, tih stečevina posebno, nego jednom unificiranom stavu, jednom ujednačenom zakonodavstvu. A, shodno tome, a, ugovor koji su dobili, u principu, oni su prihvatili igru i prihvatili stav onaj kakav je Ugarski vladar od imao. To je pokrajina. Ja sam kupio prava na pokrajinu, prava na zemlju, sve što ulazi u taj pojam je moje. Činjenica da Ladislav stvarno ta prava nije imao, budući da nije bio legitimno krunjen, nije bio ni fizički vlado tim prostorom, Veneciju to nije zanimalo. Oni su imali potpis ugorskog hrvatskog vladara da im je prodao prava. I oni su jednostavno po prvi put dobili dokument s kojim mogu nešto učiniti. Naravno, prvo su fizički, fizički ušli u Zadar i Pag i ostvarili svoju vlast. Došla je njihova mornarica, njihov, dakle, njihov predstavnik vlasti i prva stvar što se, što se čini jest nešto što su već i ranije prakticirali upravo sa Zadarom, ali to će sada postati praksa u svim dalmatinskim gradovima, uzeti gradski statut i više, njime će se i dalje vladati i pre, preinačiti ga u skladu sa zakonima presvjetle. Godine 1408. Žigmund je ponovo uspio pobijediti svoje protivnike i odlučna bitka ponovo se vodila kod grada Dobora u Bosni. Novi su grad na rušavinama starog izgradili Žigmundovi protivnici. Njemački pisac životopisa kralja Žigmunda ovako opisuje tu bitku. Znaj, kad se od Božjeg narođenja brojila godina 1405. Pošao je kralj Sigismundu u kraljevinu Bosnu s mnogo puka, naime sa 60 tisuća ljudi provalio je u kraljevstvo, jer se ondašnji kralj podigao protiv njega. Stoga je ostao u zemlji tri pune godine, i ljeti i zimi, i napokon je sladao kraljevinu i zasužnjo kralja Bosanskoga i odveo ga u budim. I dao je sto i dvadeset čestorici zemaljske gospode glave odrubiti s visoke stijene kod dobora pobacati iz grada u vodu. Tako je pokorio kraljevstvo. Prema jednom drugom izvoru, Žigmund je kod dobora dao pogubiti 171 plemića. S kraljem se izmirio i Hrvoje Vukčić-Hrvatinić. Žigmund je pokušavao i vratiti Dalmaciju. Zbog nje je vodio nekoliko ratova s Venecijom. Ali, mleci se iz Dalmacije više nisu povlačili. Ali, zanimljivo je da svaki od tih gradova će pokušati učiniti, stvoriti taj odnos sa Venecijom kao što je to bilo ranije. Dakle, oni kao zajednica sa Venecijom kao zajednicom stvaraju nekav ugovor kako će imati odnos. Venecija to više neće priznavati. Imala je faktični papir s kojim ona vlada. Više nije bilo potrebno stvarati te pojedinačne odnose. Oni su imali papir koji su naravno po svim ostalim europskim dvorima pokazivali i dakle i, i s njime dokazivali legitimitet svoje vlasti i osporavali Žigmundov legitimitet vlasti u Dalmaciji. Imali su dakle papir s kojim su mogli ući u posjed Dalmacije. I tako, nakon više od četvrt stoljeća borbi za Ugarsku i Hrvatsku krunu, kao pobjednik je izjašao Žigmund luksemburški. Tom zadnjem mladaru iz kuće Luksemburga ostvario se 1433. i najveći san poput svog oca okrunjen je za cara Svetog Rimskog carstva. Njemački je kralj postao 1411. Češki 1419. A za kralja Lombardije okrunjen je 1431. Ali ugarsko hrvatsko kraljevstvo skupo će platiti ostvarenje tog sna. Poraženi kandidat za prijestolje prodaće svoja prava na Dalmaciju u Veneciji. A poraženi plemić pozvaće 1414. godine Tursku vojsku u Bosnu. I više stvari nikada neće biti iste, govori magistar Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Dalmacija će doživjeti doživjet će kao prvo jedno svoje prostorno sužavanje a, razlog tome neće biti samo fizički ulazak mletaka, nego uskora, po, uskora pojava a, Turaka Osmanlija u neposrednom zaleđu tih gradova. Samo krajstvo u trenutku, dakle, kada a, nakon, nakon smrti a, Ludovikove i nakon tih borbi, a, bit će suženo za taj poljski dio kraljestva. Neće se bitno, bitno suziti sve do nadiranja Turaka, Osman, a, a, Turaka Osmanlije. Naravno, fizička vlast vladara više neće biti toliko prisutna u svim dijelovima kraljestva. Ono što je Žignut uspio napraviti da stvarno od Bosne napravi vazalno kraljestvo i sa jednim od, od, dakle, od tvrtkovih nasljednika potpiše ugovor da bi ugarski vladar trebao naslijediti dakle, bosansku krunu. Neće biti moguće ostvariti. Jedan od razloga tome jest i otpor bosanskog planista, ali s druge strane i fizička prisutnost osmanljena na tom prostoru i bezizgledno borbe sa, sa, sa, dakle, sa, sa tim novim uh, geopolitičkim faktorom, novim prostorima. S druge strane, Dalmatinski grad će sa razdobljem, sa razdobljem dolaska Venecije, prva stvar koja se dogodila dakle jest to da su izgubili, faktično su izgubili unutrašnju autonomiju. To se na početku neće toliko odraziti na kulturni gospodarski život. Međutim, s vremenom, e, pogotovo sa činjenicom da e, postojanja osmanskog, dakle tog destabilizirajućeg elementa i stani mali ratom koji će se tijekom rano modernog doba odvijati u zaleđu gradova, dogodit će se da će gradovi gospodarski zaostajati.